Am revenit, îl salut pe ministru, fostul ministru al afacerilor externe, domnul Cristian Diaconescu, bună seara, sunt ministru, de asemenea pe tânărul analist Cătălin Buciumanu, bună, bună seara, bine ați venit, domnule Buciumanu. E, pare ciudat, adică abia ieri discutam un lucru care astăzi, iată că se repetă. FBI pare că scoate toți scheleții din Dulap. Prima oară când FBI se implică de o asemenea manieră în campanie. Candidata sistemului, așa a fost percepută, ca prințesa sistemului, candidata sistemului, pare lovită din toate direcțiile. După ce, în urmă cu două săptămâni, era câștigătoare detașată, adică nu mai era niciun dubiu, mai ales după cele trei dezbateri electorale în care uh, Hillary Clinton a fost net superioară uh, candidatului Republican. Mă întreb dacă vor urma asemenea ghiulele și la adresa lui Trump, dacă mai există ghiulele și împotriva lui Donald Trump. Pentru că pare așa că FBI-ul procedează, sigur, iertată în fie comparația, dar pare că e un fel de DNA. Un fel de DNA care scoate în decor personajele care nu înțeleg că rolul lor s-a terminat. Așa pare. Nu știu dacă e bine sau rău, părerea mea este că nu prea de a face niciuna, nici alta, în cazul în care procedează așa, cu democrația. Pentru că democrația înseamnă puțin altceva. Pare un, un asalt... La chestiuni care nu țin de democrația, ceea ce ar fi grav pentru că ar alimenta exact curentele sceleraților, ultraradicalilor, populiștilor care spun democrația a murit, chiar și în Statele Unite. Toate scenariile le discutăm acum, la mieziul nopții, iar mâine seară, pentru că interesul dumneavoastră a fost uriașă seară în ediția în care am discutat despre acest subiect, tot după ora 12 și acum văd că sunt multe întrebări, multe postări, multe e mail exact pe acest subiect. Atunci, propunerea mea este ca mâine, de la ora 21 la 22.30, adică la ora de maximă audiență, să vorbim despre alegerile din America înainte cu 5 zile până la acestea. Pentru că sunt lucruri care s-au schimbat peste noapte. Domnule ministru, ce se întâmplă? Lămuriți-mă ce e în America, că pare surprinzător. Ne trezim dimineața și vedem o nouă știre. Aici sunt două chestiuni de subliniat, poate ușor mai amuzante. În primul rând. Toți americanii, inclusiv cei relevanți care urmăresc cu atenție această campanie electorală, spun că așa ceva n-au mai văzut până acum. Chiar se anticipează clivaje în societatea americană, rupturi, fisuri, care se vor trata destul de greu. Sigur, este ceea ce a apărut cu Mark Rich era o poveste sulfuroasă ceva mai veche, Cercetată la data respectivă și, într-o formă sau alta, a închis dosarul. În orice caz, Margaret urmări pentru evaziune fiscală, a primit informații din neant, a fugit în Elveția și președintele Bill Clinton, în ultima zi, din primul mandat, l-a pardonat, l-a iertat de eventuale inculpări. Nu s-a ajuns, deci, la o inculpare. Sigur că și gestul președintelui Clinton a fost atunci verificat, a fost verificat chiar de uh, procurorul general ajunct șeful FBI de astăzi. Uh, sigur, au fost uh, afirmații, mai ales prin Congres, uh, o serie de tribulații legate de toată această, tot acest scandal. Mă rog, până la urmă lucrurile s-au oprit întrebați vehement de grupul de politic și de ai Hillary Clinton ce se întâmplă, FBI a spus că aceste informații au apărut pe Twitter automat, dintr-un server care stă la dispoziție a celor care accesează în baza actului pentru libertatea de exprimare și care a început să transmită aceste informații în timp real. Ce a fost foarte interesant e că au mai acționat, au mai întrebat și alții serverul cu pricina bine. serverul nu mai era funcțional de un an de zil. Și spun că era dormant. Uh, și uh, au mai apărut în paralel, sigur, nu au prezentat atâta interes, informații de, uh, privind tatăl lui Donald Trump și anumite acte de binefacere. În sfârșit, uh, situația este, uh, din acest punct de vedere, explozivă. Pe de altă parte însă, și lui Hillary Clinton menține o atitudine pozitivă, ei spun deja s-a votat, unul din cinci americani a votat, deci în acest moment practic nu se mai poate întâmpla nimic, toate aceste povești cu mail-uri s-au fost cunoscute și de susținători și de adversari, deci sunt deja digerate. Uh, dincolo de aceste povești, uh, luni, cam marți, uh, cum ar fi pe ora noastră, a izbucnit și uh, o temă legată de no Donald Trump, o altă temă legată de Donald Trump, de data asta, uh, considerată una mare și destul de murdară. Uh, este vorba de o evaziune fiscală, de neplătirea taxelor de 900, în, în aproape de un miliard de dolari. Uh, această subiect este în cercetarea ARS-ului, adică instituția care se ocupă un fel de curte de conturi, mă rog, care se ocupă de ANAF, curte de conturi, pe acolo. care se ocupă de această... aceste chestiuni, însă ei n-au dat niciun fel de informații publice. În orice caz, uh, un semnal destul de complicat l-a dat Donald Trump, pentru că nu și-a depus declarația de avere. Uh, ce mulți americani considerând că în acest moment uh, nu face acest lucru, tocmai pentru că știe că pierde și nu vrea măcar, ni se poamă să pierdă și banii după ce pierde. Uh, în orice caz ceea ce este suspectat, Trump este infracțiune clară. Deci la ei este infracțiune gravă. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, a ieșit public o scrisoare către, către votantul american, către votanții americani, semnat de foarte mulți, de mulți economiști de mare anvergură la nivel global, inclusiv de opt laureații ai Premiului Nobel pentru Economie, în esență îi spunând poporul american, votul pentru Trump ar fi un dezastru. Deci au ieșit cu această da, poziție. Da, da. Vă rog, dar mi se spune tot mai mult, sau am văzut dezbateri și uitați-vă la vicepreședintele lui Trump. Poate fi o soluție vicepreședintele ales de Trump? Poate fi o soluție pentru republicani și pentru ce se întâmplă înainte. Din punct de vedere al înlocuirii, nu, nu se mai poate face nimic. S-au tipărit buletine și s-a votat deja la ei funcționează votul prin corespondență. Dar care ar, fi, care ar fi opțiunea în cazul în care Trump ar fi votat de către, de către cetățenii americani? Dacă ar câștiga. Dacă ar câștiga. Ar fi extrem de complicat. Observați, practic, că toate segmentele relevante în ceea ce înseamnă America astăzi, de la reprezentanții minorităților de orice fel, etnice, religioase, sexuale, până la Uh, grupurile care uh, se ocupă de drepturile anumitor categorii, de drepturile femeilor, uh, toate vedetele de la Hollywood, uh, toată lumea politică, practic, inclusiv din Partidul Republican, consideră, îl consideră pe Donald Trump perfect nepotrivit pentru această funcție. Uh, am mai ceva interesant aici, aș vrea să subliniez. Uh, au fost niște critici la adresa lui Barack Obama, pentru că, pe, evident, pe regulile lor de procedură, uh, șeful FBI, dacă a încălcat niște protocoale și uh, niște reguli, putea fi schimbat. Și au apărut critici la adresa Ministrului Justiție, au apărut critici chiar la adresa lui Barack Obama, de ce nu au reacționat în acest fel? Sigur, cei care se uită mai atent la viața politică ar fi considerat că un astfel de gest ar fi, nu ar fi făcut decât să complice și mai mult situația cu anchetarea lui Hillary Clinton. În orice caz, toată echipa Barack toată familia Barack Obama este cu Hillary Clinton acum în state republicane, în Arizona, de exemplu. Pe de altă parte, comentau unii destul de amuzați faptul că unde s-a gândit domnul Trump să se ducă în ultimele trei zile de campanie, New Mexico, în ideea că New Mexico ar mai putea spune ceva acolo care să poată influența un vot în favoarea sa. Domnule Bucimeanu, cum vedeți această evoluție mai mult decât spectaculoasă m -am a alegerilor? Da, m-am uitat pe presa americană și nota comună a tuturor articolului e următoare. Nu stați acasă, mergeți la vot, în pofida faptului că nu aveți pe cine să alegeți, pentru că la un moment dat făceau comparație cu alegerile din 1900. 88 când republicanul George W Bush candida împotriva democratului Michael Dukakis și în care spuneau americanii slavă domnului că trebuie să alegem doar pe unul dintre ei. Acum problema aia se pune că amândoi de aceeași factură. Avem de a face cu un Trump care e necizelat și crud, un tip de prădător sexual cum n-am mai văzut America, mincinos notoriu, și care uh, eludează pe cât poate plătirea taxelor. Pe de altă parte, Hillary Clinton are și bubele ei. E, una, e, o, e un personaj fricos, o femeie care ar lua bani de la oricine pentru a ajunge la putere și ar spune orice ca să se urce în vârful piramidei. Ori între cele două personaje, practic, americanul de rând nu prea știe ce să aleagă. Deși, mă rog, elementele sunt mai degrabă favorabile lui Hillary Clinton pentru că are o experiență politică suficient de mare și ca soție a fostului președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și ca secretar de stat al lui Barack Obama în primul mandat, și pe de altă parte a avut și are priză în politică. Cum îi zice, Trump n-a avut nicio experiență politică în sensul ăsta. Uh, iar acum scandalul care uh, practica a ajuns pe masa FBI-ului are ceva uh, iz de uh, adevăr pentru că de fapt totul a pornit de la această doamnă care o însoțește peste tot pe doamna Hillary Clinton uh, Huma Abedin, care este încă de la 19 ani în staful doamnei Hillary Clinton. Uh, ea, având astăzi 40 de ani, uh, e provenită dintr-o familie foarte eclectică și anume dintr-o mamă pakistaneză Saleha Mahmud și tatăl Saied Zainul Abedin un indian amândoi fac parte dintr-o organizație finanțată de regele Abdullah al Arabiei Saudite amândoi fac parte dintr-un soi de revistă care se adresează lumii musulmane cu peste 800 de ONG-uri în toată lumea inclusiv în Statele Unite, Canada, America, Latină, Europa și așa mai departe. Și există acest mare semn de întrebare cu uh, familia uh, Consilierei, cu doamna Huma Abedin, din care trei membri fac parte dintr-o uh, organizație care au ajutat de-a lungul timpului, se pare frăția musulmană, astăzi considerată de Statele Unite, ca fiind o organizație teroristă. Cel care l-a ajutat pe tatăl lui uh, Huma bedin este Abdullah Omar Nasef, unul dintre rectorii universității regale din uh, Jida, orașul hai să spunem natal al regelui uh, Abdullah Ab Abdelaziz și care uh, spre exemplu se spune mai mult sau mai puțin că a fost finanțatorul și al lui Osama Bin Laden și al frăției musulmane. Deci vă dați seama că cam pe aici se bate monedă și cei din spatele lui Donald Trump, asta încearcă să sugereze că, de fapt, la vârf avem pe cineva care are și alte interese decât uh, interesele americanilor, și mai mult decât atât. Uh... O pledoarie într dintre dezbaterile între cei doi în care a susținut că serviciile secrete ruse se implică cumva așa ocult în susținerea domnului Trump. Acum vedem că FBI-ul a venit cu un punct de vedere oficial spunând că după o cercetare foarte profundă a lucrurilor nu se poate trage concluzia că serviciile de spionaj rusești au intervenit în vreun fel în campania electorală din Statele Unite. Și atunci -a vedeți că. Da. Mulțumesc, mulțumesc, Oreste Todorescu. Ne întoarcem în platou aici unde se află ministrul Cristian Diaconescu și Cătălin Buciumeanu. Sunt voci care spun că în noaptea alegerilor, am discutat și noi aseară, s-ar putea să vedem exact acel atac informatic de care ne-am temut și de care americanii au vorbit exact în acea, în acea noapte, sigur, în paralel cu atacurile efective armate, dar de asta în Alepo, în, în Siria. Ne întoarcem la alegeri. Cât de mult contează, domnule ministru Diaconescu, pentru ultimele cinci zile de campanie aceste informații? Um, contează mai mult din punctul de vedere al emoției și rezonanței dinăuntru unei instituții care acum este considerată uh, partizană politic de către gruparea lui Hillary Clinton, adică FBI-ul. Vreau să mai adaug ceva. Povestea cu implicarea Federației Ruse nu este încheiată. Astăzi sunt în presiuni enorme din partea lui Hillary Clinton și a celor din jurul ei pentru ca FBI-ul să dea publice rezultatele unei investigații în curs. Acum să nu uităm totuși că în spatele lui Hillary Clinton este președintele Statelor Unite. Deci, din punct de vedere al Info... Că uneori avem senzația că e așa un pic ca în pădâmbovița. Nu, nu e. Că e ceva mai complicat. Deci, din acest punct de vedere, această temă cu implicarea federației ruse de partea, uh, într-un fel sau altul, în sprijinul lui Donald Trump, continuă să rămână pe piața politică. Uh, mai mult, uh, Oamenii din jurul lui Hillary Clinton îl numesc un asset. Asset, cum bine știți, are o traducere destul de categorică în zona comunităților de informații, ori din acest punct de vedere situația poate deveni extrem de complicată. Nu cred, dacă e să vă spun direct, nu cred că Federația Rusă va avea un joc de făcut chiar în ziua alegerilor. Sunt mult prea inteligenți pentru a face jocuri decorative sau, mă rog, așa, oarecum artifici. artificii. Mai mult, nu ar... ziua alegerilor este foarte lungă în Statele Unite se votează prin corespondență, mă rog, veți vedea, scorul va oscila uh, foarte serios. Ce este însă de discutat uh, este că în acest timp, ce se întâmplă în acest timp în exteriorul uh, Americii, lucruri pe care America le-ar putea influența, de exemplu, în 15 octombrie, Federația Rusă a făcut un exercițiu militar de ocupare a Norvegiei. pur și simplu. Da Deci vedeți or, a, a, genul de poziționare în, Bo în Bosnia, în Belarus, în Moldova, în Crimea, a, mai, există, mai există a făcut un recent a făcut un exercițiu cu Serbia pentru scenarii non-convenționale ca să citesc, pentru scenarii non-convenționale și forțe de peacekeeping. Adică, la un moment dat, când consideră oportun o brigadă mecanizată să înființează într-o anumită zonă, se transformă în forță de peacekeeping și întâmplător primește și rachete cu rază lungă. Deci, din perspectiva amenințărilor la, și în ceea ce ne privește pe noi, are loc un fel de, dincolo de clasicele separări, împărțiri în Europa, potențarea clivajelor și a fracturilor are loc și un oarecare fenomen de încercuire. A fost state membre ale tratatului de la Varșovia, actualmente membre alianței nord-atlantice. Ori un astfel de proces este strict dependent de uh, ce se întâmplă în Statele Unite. Mă se uite foarte atent la ce se întâmplă în Statele Unite. Și aici vreau să mai adaug un lucru. Uh, mă rog, n-am făcut un secret de vreun an de zile cu o pe Hillary Clinton, pentru că știu cum gândește din punctul de vedere al intereselor României. Cu tot respectul, sunt convins că americanii o să gestioneze și problema mail-urilor, și problema evaziunii fiscale al lui, lui, lui Donald Trump, dar n-am încredere că Donald Trump, cel puțin un interval scurt de timp, ar fi la fel de interesat de problemele României, cum ar putea fi interesată uh, președintele Hillary Clinton, ca să nu mai vorbesc de anturajul ei, deja cunoscător al zonei și a tot ce se întâmplă aici. Um, deci, din acest punct de vedere, că, mă rog, așa, un sfat prietenesc, că am văzut în România, e cul cool să-ți placă de Trump, adică e o chestie așa, e mișto asta, e antisistem. Bun, câți președinții americii sunt antisistem, mă rog, mai rămâne de văzut. Uh, Vreau să fac o comparație, dar mă abțin. Dar, din, din această perspectivă, eu, sincer, să fiu, îmi orientez simpatia pe, pe argumente strict pragmatice. Cel care, de la care îmi va face bine, fără să fie nevoie să explic prea mult, este Hillary Clinton. Celălalt, eu cel puțin nu-l cunosc. Iar, legat de ce se spune, ce se spunea domnul profesor, de ce spunea și Oreste, într-adevăr, mi se pare foarte informat, domnul Teodorescu, fără îndoială, vedeți, totuși, în lumea mare, acest gen de contacte, oameni pe care îi cunoști, medii în care la un moment dat intri, marea lor majoritate, sunt greu controlabile, sigur, nu o să te arunci în medii jihadiste, dar dincolo de aceste lucruri, e o, e o relație complexă în lumea de astăzi. Relație complexă și abordări din care, evident, apar și lucruri negative. Asta și ideea lor, pentru că vor să da. o umbră de... Uh, spun, de dubiu asupra chestiunii. Doamne, poate lucrurile s-au întâmplat așa, poate există legături cu... Dar uh, din aceste legături, măsuri, până măsuri, la urmă, dacă vrei să crezi ceva pentru țara ta, de acolo le creezi. Adică cu toată prietenia, veni, băiatul nou în oraș... Ce interesant este că, sau mai degrabă, putem sublinia cu ocazia asta, utilizarea Federației Ruse ca BAU-BAU în alegerile din 2016, înseamnă... În premieră, În da. premieră, da. E, e, e, arată cât de jos a ajuns de fapt dezbaterea în alegerile americane și cât de lipsiți de subiecte sunt pentru că acum să reintroduci binomul Statele Unite Federația Rusă ca doi bătăuși în curtea școlii la care toată lumea se uită și să vadă cine va câștiga și felul în care va fi guvernată lumea, e un subiect aproape iuritor, sincer să fiu uh, și asta nu scuză de fapt niciunul nici dintre staful pentru că amândouă, stafurile ar trebui să le recomandă celor doi, nu că n-ar trebui introdusă Federația Rusă în joc, ci pur și simplu le fac un bine, de fapt, celor care spun că America e slabă, n-are puterea și forța să învingă, de fapt, propaganda rusă și ceea ce își dorește astăzi Federația Rusă este să fie cât mai prezentă în orice dialog, în orice colț al lumii. E, asta au reușit americanii să discută la ei acasă despre un subiect care, de fapt, nu e un subiect, e un non-subiect. E adevărat, Federația Rău să mișcă piesele pe tabla de șar, dar asta n-ar trebui să împieteze deloc. Sau n-ar trebui să fie un subiect de campanie în Statele Unite. Pentru că nu asta, nu ăsta e cum spun, punctul central al campaniei. Sunt o groază de alte subiecte. Și dacă cineva e foarte interesat despre felul în care tratează cei doi candidați subiectele, există un site foarte bine cunoscut al celor de la un uh, scapă numele lui acum, un site care îi pune pe cei doi candidați și tratează subiectele Cu, de politică externă. Consiliu pentru a, așa, exact, care pun subiectele în, în oglindă. Cum tratează Donald Trump, cum tratează Hillary Clinton este uh, este politica de, externă. Marile, marile da, Pacificul de Sud, Israel, Arabia Saudită, Irak, se, uh, asta, Siria, Europa, uh, Canada, toate subiectele majore pentru Antarctica, da? deci felul în care se dezvoltă. Uh, cum își dezvoltă capabilitățile Statele Unite în zona Arctic și așa mai departe. Deci astea sunt subiecte la care cei doi sunt puși față în față pe politică externă, cel puțin. Pentru că pe politica internă sunt la modul așa. Unul este mai, uh, cum spun, e de acord, celălalt este foarte de acord cu subiectul spre exemplu al uh, avortului și al uh, sau, uh, domnule, toată lumea trebuie să voteze electronic, da, eu sunt mai de acord decât celălalt. Astea sunt nuanțe dar problemele de politică externă îi divid pe cei doi radical într-o direcție. Și anume Hillary Clinton e cea mai responsabilă dintre cei doi. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult și sunt în invitații telespectatorilor, Jocuri de Putere, ai Realității TV și ai mei personal mâine seară, de la ora 21, pentru că interesul pe alegerile de America este uriaș, pentru că acest, această intrare, cele două inițiative FBI par că au, au coborât șansele sau, mă rog, au făcut mici mutații în electoratul american și pentru a discuta toate acestea și ce înseamnă ultimele patru zile de campanie, ce ar însemna ca, de exemplu, votul popular să fie invers față de uh, votul... Uh, marilor electori, celor 540, 538 de mari electori, atunci, pentru toate astea, vă invit mâine seara, alături de, de alți distinși și de de poică externă, tocmai pentru ca toți românii să poată urmări acest lucru, pentru că eu cred foarte sincer că în acest moment alegerile din America ne interesează mult, mult, mai mult decât ne putem închipui. Adică cred că înainte de orice, trebuie să urmărim asta, apoi, sigur, trebuie să fim cu ochii pe alegerile de la Chișinău, și să încercăm să-i convingem pe compatrioții noștri prezenți aici, în România, de ce ar trebui să voteze totuși pentru, ce se, pentru alegerile din țara lor de Baștină, din Basarabia noastră. Și după asta vom să și despre parlamentare, mai ales că îl avem aici și pe domnul Diaconescu. Nu o să uh, ezit nici în campania electorală să fie invitatul nostru, pentru că, uh, că eu chiar cred că este un om care va avea ce spune într-un viitor parlament. A dovedit-o la această masă și la masa din studioul Mare Realitatea TV pe chestiuni de publică externă. Ne întoarcem mâine seară la ora 21 Jocuri de Putere. Nu uitați să iubiți România în fiecare zi. La revedere!